Тази година за последен път награда за съвременно изкуство Гауденца Руф се превръща в ядрото, около което се завихли изложбата Финале в галерия Структура. Там можете да видите работите на предварително селектираните от международно жури художници, всичките до 40 годишна възраст. Изложбата Финале се откри на 24 октомври, а само ден след нея. Галерия Кредо Бонум изненада Гауденц Руф с изложбата Thank you, Mr. Руф. А, това е поводът в студиото на Хоризонт до обед да е Весела Ножарова от Кредо Бонум добър ден. добър ден, но и а, да кажа, че за нас и за програма Хоризонт е особена чест да посрещнем като специален гост в студиото на Хоризонт до обед Гал Денс Гауденц Руф, а, а, посланник на Швейцария в България в, кра в края на 90-те години на 20-ти век, колекционер, меценат за да познания в областта на изкуството. Но да попитам първо Весела. Весела, защо е толкова а, важно и ключово това? Защо и вие правите, благодарим ви господин Руф, изложба с това странно? за а някой, че може би, изглавия. Аз проблем в това, че не умеем да казваме благодаря в България или да оценяваме нещата, които ни се случват на време. И ми се струва, че това е просто исторически ход, че един човек в едно време, в което съвременто изкуство беше толкова невиж... неразпознаваемо, неразбрано, неустановено, не в едно такова време този човек се обръща към българските художници, започва да ги кани, отваря си резиденцията. Имайте прави, че става дума за едно време, в което няма. А, а, нямаме, имаме проблем с визите, не може да пътуваме в чужбина нормално. Едно посолство тръгва да помага на българските художници. Това е един много специфичен момент, средата на 90-те. Средата на 90-те, нека да кажа, че за превода в ефирни съдейства Мартин Петров. А, и да попитам, а, господин Руф, а, какво накара един посланник на Швейцария в България в средата на 90-те да се заинтригува от а, младите художници на България, тези, които не са били разпознавани и разпознати и от държавата, която до 89-та година е всъщност основният меценат в сферата на изкуството? Well, I have been in art. Аз винаги съм се интересувал от изкуство, винаги съм колекционирал съвременно изкуство през предишните години, така че когато се озовах в България, знаех, че тук има една активна жива арт-сцена, имаше обмени на артисти, българи идваха в Швейцария, това се финансираше от швейцарското правителство също швейцарци идваха в България. Аз се срещнах с тях и видях, че това е една съвсем мейнстрим арт сцена, но също така си дадох сметка, че те са напълно пренебрегнати и дори изтласкани от официалните кръгове и си помислих, че трябва да направя нещо за тях. Те го заслужават. И започнах с средствата, които имах на разположение, помагах на резиденти, за изложби на български художници и така 45 и половина години Поканих, разбира се, не само артисти, но и дипломати и бизнесмени, за да се създаде една общност, тези хора да се смесят и накрая осъзнах, че това е успешно, че съм станал а, скъп на българските художници и а, така реших да продължа. Каква беше България през 1995, <просивания> когато дойдохте като посланник came на Швейцария? През 1995, през 1994 година се бяха провели избори. Социалистическата партия беше дошла на власт и на мен ми се струваше, че. Времето се връща назад с 20 години, цялата атмосфера, публичното на нагласите ми се струваха много ретроградни. И въпреки че имаше едно младо поколение, което е напълно отворено и искаше да се отвори към Европа, си помислих, че тези хора трябва да получат подкрепа, поне такава беше моята гледна точка. Защо предпочетохте България, пред Сърбия? За колекциониране на съвременно when, изкуство на млади хора. Вярно е, че след София бях посланник в Белград за още един мандат от 4 години. И този въпрос действително стоеше, пенсионирайки се, аз исках да се отдам изцяло на хобито си, което е изкуството. И си помислих, не в Швейцария вече имат достатъчно подкрепа, но си спомних приятелите си в България и в Сърбия okay. и си казах, ще направя нещо за тях. Свързах се и с двете страни, с хора, които познавах и отговора е много прост. Българите реагираха по-бързо. От страна на българите имаше незабавен отговор и те казаха, много ще се радваме да си сътрудничим и веднага също се включиха. Имах двама много активни приятели, които казаха, правим го, ще ти помогнем. Ще ти дадем контакти и действително аз подхвърлих идеята през октомври 2006 година и в началото на 2007 вече имахме вебсайт и първия конкурс започна за нула време. Така това е един знак за ефикасността на българите. Удивително е това, защото ние сме свикнали да се възприемаме като най-много бързи и най-много ефективни, затова навсякъде казвам, че това е абсолютно исторически шанс, който е един от тези, които не сме изтървали. <laughs> да ви попитам, господин Руф, Търсихте like какво Roof, в тези exactly съвременни български артисти, визуални артисти, търсихте провокацията в тях, енергията или знака energy, за нови поколения? Винаги mm -hmm. yeah, си мисля, че изкуството би следвало social, да отразява обществената и политическа действителност. А uh, изкуство, което напълно uh, изключва това и просто изобразява някакви красиви цветя, красиви пейзажи, е украшение, но не е изкуство. И имайки предвид огромните промени, които се случиха в политическия и обществен живот, в обществото в България, си мислех, че изкуството би следвало да отразява тези неща. И действително открих една много интересна авангардна група, която беше политизирана в някакъв смисъл, занимаваше се с обществения приятни или не и си помислих, да, ето това е вида изкуство, който би следвало да бъде подкрепен, тъй като то има някакво отражение върху обществото, някакво влияние. По това време uh, изкуството to вече to не толкова earlier, ре... беше реакция на комунизма, but това вече се беше случило преди аз да дойда, колкото по-скоро беше повияно All от капитализма. Positive, Всичките положителни, но и отрицателни а, ефекти на този капитализъм, който а, се разви в тази държава, която не беше подготвена за него. Така че се случваха много грозни неща, които а, заливаха а, обществото. С пари можеше да се постигне всичко. Всичките грозни ефекти, като проституция, и това беше тема на много от артистите, с които се uh, срещнах и на които помогнах. Uh, този порив към uh, бързите печалби, към money парите Отбелязвате го, а аз се питам, имате ли обяснение защо заможните хора, страни като България, нови демокрации, бивши тоталитарни държави, защо заможните хора не колекционират и не подкрепят съвременно изкуство, а залитят по друго? Утвърдени автори, познати имена, лошкост, първенющина, провинциализъм или а, просто недостатъчна подготвеност, недобро познание на това какво прави едно изкуство важно. Поред вас е причина за това? Мисля, че е по-малко от всичко, което споменахте. На първо място, ми се струва, че няма истинска традиция в образованието по отношение на съвременното изкуство. То няма достатъчно пространство. И, разбира се, когато се насочиш към експериментални неща навсякъде, но и в изкуството това изисква много кураж много смелост и ако искаш да купуваш съвременно изкуство Разбира се, няма как да си сигурен дали so то си струва риск. парите. Това винаги е so, един риск. Maybe, uh, in Bulgaria, в България, може би хората, kinds, които са преминали през драматични времена, money. много хора са загубили много пари и два пъти премислят, but, but за какво so, да си похарчат парите, so особено uh, когато става въпрос за нещо, side, за което никой не знае нищо и са yeah, изключително внимателни. Така че съм склонен да разбера of този подход. Също така все още няма такъв утвърден елит, който да се ангажира с благото на цялото общество and to be an и да to бъде негов авангард, да подкрепя изкуството и да мисли за бъдещето мисля, че това все още а, не е на лице в България. Да попитам сега Весела а, Весела Ножарова, Весела, която на практика е част от а, галерия Кредо Бонум, инициирала тази изложба озаглавена. Благодарим ви, господин Руф. Избирате вашия текст в юбилейния вестник за Гауденс Руф да е озаглавен, цитирам, акомпанирайки изкуството. Следвайки го. Следвайки го. Съпътствайки изкуството. Зачудих се дали сте особен вид хора, вие и господин Руф, които се вдъхновяват от изкуството, обмислят го, анализират го, ето в случая на господин Руф колекционира го, но не го прави. Това ли ви изближава? <съща> Това е неочакван въпрос. А, ако мога да цитирам моята, моя колега Колешка Светлана Коемджиев, директор на Повди 2019. Един ден говорихме за изкуството и как има толкова много хора в България, които въобще не подозират, че това изкуство съществува. И, и, и тя тогава ми каза, аз просто не знам как те живеят. Но, има една има, има една такава, една и ни хора, и според мен всички би трябвало да имат тази необходимост. Да имаш необходимост да бъдеш, да, да имаш в изку... изкуството в живота си. И това е, според мен, една такава необходимост на, на всички нас, които следваме изкуството. Това, което прави а, господин Руф толкова различен, не просто е, че купува изкуство, а той го следва. Той познава художниците, той ги изслушва, той следва тяхните търсения, той ги разбира тези търсения, той ги подкрепя. Не е просто... И затова, понякога, се появяват в... и в България, а може би в света, появяват се хора с пари, които почват да купуват, но никога не правят връзка с изкуството. И са много разочаровани, че художниците просто им продават нещата си и всъщност не стават част от а, този процес. По-различно е. Имаме време само за още един въпрос. Uh, той е към господин Галденс да ви върне към 2014 година, изложбата следва продължение. Над 100 произведения на 40 художници от вашата колекция и 24 от тях вие дарихте на фонда Съвременно изкуство и фотография на Софийската градска художествена галерия. Следва продължение е заглавия, в която има на so kind of практика огромен оптимизъм. Uh, нещо предстои. Има бъдеще. Mm -hmm. Днес, изложбата в Галерия mm -hmm. Структура Today, е от заглава на Финале. Какво следва след Финале? So е exactly последният въпрос към yeah, вас. Финале uh, означава, че този инструмент, наречен награда РУФ, тези конкурси, uh, които са свързани с много тежка администрация, този инструмент ще бъде закрит. Защото устарявам, скоро ще навърша 80 и мисля, че трябва да приключа, докато все още мога да се справям и да не чакам а да не мога. Това не е края на моя ангажимент към България. Обаче. Аз ще продължавам да идвам тук, със сигурност веднъж два пъти годишно, както съм правил и до сега, тъй като много от тези художници не са просто художници, те са ми приятели, и по лични причини искам да знам какво се случва с тях, как те се развиват. Така че за мен, докато мога, аз ще бъда приятел на България. Много ви благодаря, че отделихте от времето си, за да бъдете в студиото на Хоризонт до обед. Благодаря и на Весела Ножарова, и на Мартин Петров, Гауденц Ру, посланника на Швейцария в България в средата, до края на 90-те години на 20 век един от най-големите колекционери и меценати на съвременното българско изкуство ще завърша с информацията, че изложбата финале в галерия Структура ще продължи до средата на декември, а изложбата в чест. На швейцарския колекционер и Мецнат Галденс Ру в Кредобону, която беше открита Credo в петък, продължава до 24 ноември в Кредоболно. Благодаря ви.